Hej på dig min vän, du lyssnar på historiepodden Den podcast som på 1940-talet ställde till med moralpanik Då den fungerade som husband på de moraliskt förkastliga dansbanorna Ungdomarna dansade tätt och febrigt i våra historiska utsvärvningar Och alla svingpjattars favorit, det var du Daniel Hermansson Hej! <hå>, hej hej Och kungen av nalens det var jag Robin Olofsson och idag tittar historiepodden närmare på två historiska skeenden som balanserar på en knivs mellan det som varit och det som komma skall. 1453 står osmanska riket på tröskeln till Östroms sista utpost, Konstantinopel. Allt om detta ska du Daniel berätta, eller hur? Ja, en del. Du ska väl backa upp jag antar jag. Mm. Och 522 år senare ska den de, de europeiska kolonialmakten Portugal Motvilligt lämna Angolas huvudstad Luanda. Om detta berättar jag mer. Nu kör vi igång! Historipodden är tillbaka och gör sitt fjärde avsnitt. Ja, nummer fyra! Och idag skulle det handla om lite Konstantinopel och Portugal och Angola och sådär sa vi. Men vi lär ju informera om lite det här, eller hur? Mm, -hmm. vad tänker du då på? Jo, det här är ju det är väldigt olika introduktioner du har. Och väldigt korkade också kan man tycka. Det beror på vad man har för smak. Och då tänkte jag att våra lyssnare som bara blir fler och fler, det är ju en stigande skala som... Som lyssnar på det här och det är mycket god smak hos dessa lyssnare måste jag säga. Kommer till poängen. Ja, ah, okej. Okay. Eh, en hashtag på Twitter om man har histpod. Eh, med ett d då alltså. Hashtag histpod. Där kan man tycka till om allt möjligt. Bland annat om man vill höra fler av Robins introduktioner eller inte. Mm. Och fråga och... och, och Hylla och dissa och allt möjligt. Absolut. Vi har ju fått några mejl. Och det har varit fantastiskt roligt. Folk som har gett förslag på nya ämnen och sånt. Och allt sånt tar vi gladeligen mot. Men vill man inte skriva ett mejl utan vill man bara twittra. så alltså hashtag histpod. Med ett D. Ja. Och vi kanske ska klargöra att vi har ju tänkt oss då att det ska bli ett avsnitt varannan söndag. Mm, det är Och nu var det ju varannan söndag. För det var ju två veckor sedan. Mm. Yeah. Den andra nymodigheten då är att längst bak i det här avsnittet efter vi har avhandlat våra två ämnen så kommer vi göra debut för vår nya historiska lek, historiska hatten. En mycket spännande eh, introduktion i, eh, det här kan gå mycket intressant ska det här bli. Mm. Poäng, vi kan återkomma till reglerna i slutet när vi ska leka den leken. Mm. Innan vi dyker in på Konstantinopel, finns det något annat som man ska plocka upp från tidigare avsnitt eller så? Vi har ju lite olika eh, ingångar i historia du och jag, tror jag. Ja, det har vi ju. Vad, du gick ju oftast in på tråkig historia. Tråkig. Jag tycker socialhistoria och kultur- och idéhistoria. Eh, nu är inte det samma sak, kulturhistoria och idé- och lärdomshistoria. Det är som mina discipliner. Ja, det var det jag sa. Tråkig <laughs> historia. Nej, det är, det är för hårt. Och, och du tycker om kungar och krig. Ja, så vi har ju lite olika ingångar. Men okej, okay, vi kanske ska nyansera det här lite. Jag tycker också att det kan vara intressant med sånt där ibland. Men jag är inte den som skulle gå igång på att sitta och kolla på en spinnrock från 1800-talet. Om man säger så. Det finns ju de som tycker att gamla saker och antika grejer helt enkelt är väldigt spännande. Och det, det är ju bra för det är en del av vår historia. Mm. Men det är inte något... För mig är det viktigt, jag gillar de stora händelserna och lokala historia är ju inte heller viktigt där jag inne för. Utan det är när det ofta kommer till konflikt som jag tycker är riktigt spännande. Ja. Och då vill jag bara på inne på vår Facebook-sida, historiepollens Facebook-sida, ni gärna får gå in och likea. Så har Joakim Djurberg gått in och gett oss beröm för att vi tipsade om Roger Fentons fotografier från krimkriget. Och var det var du som gjorde det. Ja. Och på tal om lokalhistoriefotografier nu, under påskledigheten, vi är ju lärare så vi hade ju påsklov. Så vi var i Ume på museet och såg Sune Jonsons fantastiska fotoutställning. Där han fotar just de sista svenska småjordbrukarna. Och spinrockar och lapphundar och krökta kvinnor som har jobbat i 80 år. Kan du väcka mig när du är klar? Men jag vill bara säga att... om Eh, om du liksom alla andra i det här landet kommer från den typen av jordbrukarbakgrund två eller tre generationer tillbaka. Googla Sune Jonsson, det är en ny bok som är släppt nu om hans livsverk. Det är vår stora dokumentärfotograf i det här landet och jag kan varmt rekommendera det. Mm. Ska vi gå in på Konstantinopel? Nu släpper vi de krakta byggarna som går upp åt av jord med pinnar och går vidare till andra saker. Mm. chilling-gänget är. <laughs> Vad är det för fråga? Det är klart jag vet vilka chilling är. Ja, med henne Schiffert och vi har ju pratat om dem innan festen någon gång till, Robert Gustafsson. Har du, har du sett klippet med adoptiv Ja, det var, ja. Ja. Det går ju så här. Kan jag ta något annat datum? Vilket som helst? Som du kan ta. Det finns ju många att välja på. Person, ja, ja, ja. ja. Okej, okay, ja, ja. Nu är jag med. Nu är jag med. Fjärde april maj! Eller 29 maj? Ja! Hör du? Ja. Ja. Vad var det de pratade om för datum? Jag kommer bara ihåg att sketchen slutar med att han sjunger Take walk on the wild side. Ja, skit i det här nu. De pratade om den 29 maj. Ja. Och jag är inte säker på att de här killarna, trots allt bra om jag och kuligt, är helt medvetna om att det här datumet är väldigt stort i historien. Okej. Okay. Och varför tror jag att det är det? Jag vet ju varför jag är det är men ska, ska spela dum för, för podden, <laughs> skull. Nej, det ska inte göra. Utan, men säg då. Ja, men det är då Konstantinopel föll. Ja, men vad har det även Varför skulle det vara så viktigt då? Därför att det markerar avslutet på det romerska rikets existens. En hel epok som går i graven på ett datum. Är inte det där lite skarpt och dramatiskt och drastiskt? Ja, det kan det väl vara, men det är så vi skriver historien, i alla fall så vi talar om historien. Jag vet ingen annan epok som går i graven på ett datum, så där jag åkte upp ner, som jag kom på nu i alla fall. Men det gör det, den här datumet, den 29 maj 1453. Och vad är det som händer egentligen då? Vi kanske skulle ta en liten bakgrund här. Vad är det som faller egentligen? Mm. Det bysantiska riket. Ja. Som har sitt säte i Konstantinopel. Ja. När grundas Konstantinopel då? Det är ju 330 efter Kristus. Då, eh, vem grundar och Det är Konstantin. Precis, kejsar, kejsar Konstantin på 300-talet byter huvudstad i det romerska riket. Rom har spelat ut sin roll lite grann här ja. tycker kan. Precis, och då faller det på Konstantinopel, det som idag kallas Istanbul. Och vet man då var Istanbul ligger så är det ju det är ju där alltså. Mm. Annars så kan man ju säga att det är på gränsen mellan nuvarande Turkiet och ja, Europa. Så vi... Och för en sån liten lat grej som man kan säga om antiken eller om, om romer så att 476 när Västrom faller, att det är slutet på den romerska epoken. Då bara väller in barbarer och germaner och... Stormar i hela, hela Italien och gamla Gallien och allting och tar över hela havet nu. Och därmed så finns ju inte Västrum längre. Nej, men det romerska riket lever ju kvar i tusen år till. Dock tyckte historikerna på 1800-talet att det var lite konstigt att kalla det där för det romerska riket. Ja, hur löste de det då? Ja, de löste ju genom att Konstantin Konstantinopel hade ju byggts på den gamla grekiska staden Byzantium. Mm. då öppnade man det hela till det bysantiska riket ja. men grekerna som bodde i Konstantinopel kallade sig för romare hela tiden de såg sig konstigt nog som romare eftersom de levde i en nya rom så att säga ja. som de såg det. precis och ledaren var kejsaren och, och på kejsaren så hade han då totalt oinskränkt makt lämmer ju tillägga mm. och det här bysantiska riket fick ju en lite annan inriktning än till exempel det katolska- som det kommer att kallas ändå, Västeuropa. Det blir en splittring religiöst sett mellan ja, öst och väst. Precis, Konstantinopel var grek grekortodox. Ja, den stora schismen kallas ju det här som utbyter... Ja, det, det, utbyter, utbyter. det pågår ju en, en isärglidning ganska länge- men sen eh, 1054, år 1054, så då byts det ju för gott så att säga. Och vad berodde den här schismen på då? som kan man tänka? Har du en aning om det? Vad schismen mellan katolicismen och ja. den ortodoxa kyrkan berodde på? Ja. Synen på Gud, om han var en eller tre? Ja, det har ju med den, Ja, så, så är det ju inte riktigt. Okej, okay, upplys mig. <laughs> det har ju att göra med om den heliga ande utgår ifrån... Både fadern och sonen, eller om den bara utgår från fadern och, och sådär. Okay. Och sen är det en massa andra eh, grejer som att eh, det ska man ha syrat eller osyrat böd i nattvarden. och, och, och så. Och, och grekerna höll på mycket med det här med ikoner och så också. Och den bysantiska konsten blev väldigt utvecklad under eh, den här tiden. Det mest storslagna exemplet på eh, bysantisk. Arkitektur kan du komma på det där kan vara. Sofia-kyrkan i Konstantinopel. Det är en helt fantastisk plats skulle jag tro. Jag har ju faktiskt inte varit där. Men alltså när man ser på bilden. Det här är en kyrka, Hagar Sofia, som byggdes på 500-talet. Mm. Och den står där fortfarande. Den har varit monument för kristendomen i 900 år. Den har varit moské i över 500 år och så alltså har varit museum nu i ja, 80 år. Och vi kommer ju se när vi börjar prata om, ja vad sa vi, belägerna av Konstantinopel mm. just hur viktigt Haga Sofia är som symbol mm. för staden. Och där inne stod ju de här prästerna med sina långa skägg och sina otroligt färgglada eh, sidenkläder. Siden fanns ju egentligen inte i över Europa. Fram till 1100-talet så fanns ju bara sådana här cirkeslarver i Grekland och därför var ju det lite unikt för, för grekerna. Och när ljuset liksom strilar in genom fönstren i Hagia Sofia och studsar mot alla de här mosaikerna så, så blir det en otroligt fin stämning där inne tror jag. Och det var väldigt andligt och, och religiöst så att säga. Man kunde nog verkligen känna närvaron av, av Gud, skulle jag tro. Jag önskar att ni poddlyssnare kunde se Daniels ansikte nu hur han skiner upp när han får prata om det här. att. Ja, men, nu när det här kulturhistorien så det är det egentligen tråkigt, vill jag bara tillägga. Men <laughs> då, det, det, det är ju inte helt Tråkigt. det är kul det här, och särskilt de här ikonerna och så, det var ju väldigt viktiga symboler för just grekisk ortodoxa kyrkan. Jag känner du till de här med ikonerna? Ja, jag känner till de här ikonerna. Ja, jag frågade helt enkelt. Om de ja, det är, är de lite, lite förhör ja, här, känner jag. Ja, men jag känner att vi måste ha koll där, är ju lärare. Ja. Med. Ja, eftersom jag misslyckades för första religionsfrågan också. Så. Ja, vi måste ja, vi kan släppa ikonerna, men de var i alla fall också och är en viktig symbol för grekisk ortodoxa kyrkan. Man kan ju tillägga då att År 1204 så stormades så hela staden av Riddare från fjärde korståget ja. Och vad hade de i Konstantinopel. De skulle ner till Jerusalem och banka ner En massa muslimer var tanken Ja men det var tacksamt att köra en repa förbi Ja Ja precis, de gled in där istället Och vände upp och ner på hela staden. Och det hade aldrig inträffat förut Araberna hade försökt flera gånger Under 700-talet och sådär Att belägra Konstantinopel, men det hade ju aldrig gått. Men då kom ju då istället fransmän och italienare och engelsmän och alla möjliga och stormade in där. Och de snod, de plockade ju rent så mycket de kunde egentligen. Så Konstantinopel var inte alls lika rikt som det var innan 1204 när turkarna väl kom dit. Även fast det fortfarande var rikt så hade ju då sjunkit ganska mycket. För vad är det som hände under slutet fram till 1453 här? Är det en fråga till mig nu? Nej, igen? det är det, det inte. Är det. Ja, det kanske det är. Ja, vad är det som hände? med riket om du jämför med hur stort det var på 500-talet? och ja, sen nej, till... man, man brukar beskriva att en kultur i kris. Mm. Att den är, ja, du ser lurig ut så att du kanske vill beskriva den här kulturella krisen som byzantinska riket befinner sig i. Nej, jag bara vet geografiskt så sjunker ihop till ingenting. Det är egentligen bara Konstantinopel kvar av... Av hela riket ju. Mm. Det är ju bara staden som återstår. Ja. Och för turkarna har ju dykt upp i nuvarande Turkiet på 1200-talet. Ja, och när Daniel säger turkarna menar då det osmanska riket. Som består av turkar. Ja, absolut <laughs> som är det turkiska riket. Men det är ju fram till 1919 det osmanska riket. Ja. Och ska vi börja? men vad, vad måste man veta om Osmanska riket innan vi börjar prata belägringen? Att de hade tagit en massa mark på Balkanhalvön och de hade ju lagt under sig stora delar av då nuvarande Turkiet och hade smak på mer. Det är väl egentligen det mesta. Vi, ja, egentligen är mer men vi hinner nog inte Nej. gå in så mycket mer och, på. Om den bysantinska kulturen är en kultur som har stagnerat och ett rike som krymper så är det Osmanska riket raka motsatsen. Det är ett rike som explosivt växer och en kultur mm. som... Som om, vi, om vi då tar eh, en person. Vilken är den viktigaste personen för, ja, för det det. Jag, hade, jag har ju blivit nästan lite. Jag blev utskrattad i ubåtsavsnittet när eh, jag inte hade sett Sällskapsresan 3. Ja, utskrattad, eller Har du inte sett den? Men ja, Visst har det, jag förstått det är, rätt. Att det att du följer det. inte den. Den största tv-serien som går nu, Game of Thrones. Nej, det, det har jag sett tre avsnitt ja, för länge det, det följer jag slaviskt och det räknar jag med att många av våra lyssnare också följer slaviskt. Och under 1453 så leds det osmanska riket av Meshmet II. Eller hur? Ja, ja, ja, ja. ja. kan vi sluta med den här vetoriska ja, vi, vi får ge oss med ja. det där. Eh, men alltså, den här personen ni som känner till Game of Thrones-karaktärer eh, vad säger vi om en person som var son till Murad II, den tidigare ledaren, och en vacker albansk slavinna. Att han, det första han gjorde när han kom till makten var att dränka sin lillebror och av, efter det avrätta lönnmördaren som hade dränkt denna lillebror. Och sen gifta bort barnets mor med en slav. En person som var alltför misstänksam för att vinna några vänner och allt för grym för att ha långlivande fiender. En person som sällan log, men en av de få gånger i sitt liv han log var när han fick höra att Dracula, försten av Wallachiet- hade spikat fast turbanerna på hans sänderbud. Alltså spikat fast turbanerna ja, ja, i de, skallen. De hade inte velat ta av sig dem. Och det var det <laughs> Nej, precis. Och han var vacker på något litet mystiskt sätt. Beskrivs det som, det här är ju en karaktär direkt ur Game of Thrones. Ja, verkligen. Jag har ju inte en aning om vem du syftar på. Nej mig. men det är, nu... Lyssnarna sitter och nickar bara och han skulle gå rakt in i den serien. Alltså det, men vad då är det en viktig karaktär? Eller är du som tänker en karaktär? Nej han skulle passa som karaktär i den serien. Jaha. Ja. Grym och sadistisk Och briljant. Ja för han var ju... Ja han var ju så här... Intellekt, ja, intellektuell, intelligent... Eh, grym person. Ja. Han kunde fem språk... Flytande, Alltså förutom eh, sitt eget så kunde jag också grekiska och latin och alla de där som behövdes. Ja. Och han var, vilket man får säga att ganska många stora ledare, militära ledare är fascinerade av till exempel Alexander den Store och de här gamla framgångsrika imperiebyggarna. Och det är ju en drivkraft för honom förstås. Ja. Men han har ju inte riktigt... Eh, nu ska vi inte hugga ner på den turkiska armén men den var ju inte jätteväl eh, tränad alltid utan den gick ju eh, mycket runt på gränslös lydnad åtminstone vid den här tiden. Mm -hmm. Man lydde eh, det sultanen sa och sen fanns det en elitstyrka som man däremot eh, kunde sätta in mot vilken fiende som helst och sen räknade man att man skulle vinna. Eh, Janitsarerna. Mm. De stackars killar som man... Ja, de hade blivit tvångsvärvade ja. från de kristna provinserna. Precis. Vi, mellan sju och tolv års ålder så riskerade man då att bli bortdövad eller bortgedd som någon form av tribut till turkarna. Ja. Och sen så lärde man de här grabbarna allting som behövdes i, för att kunna kriga så mycket som möjligt. Och de delade sig verkligen här och i muslimsk tro. Mm. De fick inte gifta sig eller någon, ha några egendomar eller någonting. Utan deras uppgift var ju att tjäna sultanen i krig. Och det gjorde de ju exemplariskt. I övrigt var ju inte alla lika framgångsrika kanske. Men de var väldigt många däremot. Det var det som var Mehmeds styrka. Han satsade sig mycket på kvantitet i soldaterna så att säga. Och Mehmeds dröm det är att ta Konstantinopel. Det är en väldigt närvarande dröm. Mm. Och inne i Konstantinopel så satt ju då eh, Konstantin den elfte och styrde. Han var ju då kejsare över det här. Eh, han var ju den sista kejsaren av den här staden. Det finns ju något poetiskt att ja. den första och den sista kejsaren i Konstantinopel heter Konstantin. Men visst jag det där. Ja. Och han... Eh, det fanns ju, hade ju funnits fler som hette där, som du förstår. Ja, men, men ändå... Eh, vad var det för stad han satt och bevakade då? Ja. ja, det var ju alltså den sista västen av det här... Magnifi en gång magnifika riket. Eh, och enda, ett av de viktigaste skälen till att staden hade avlevt så länge var ju alla murar. Tänker eh, staden som en triangel där basen av den här triangeln eh, vetter mot land så att säga. Och där finns det då två murar eh, varav eh, den ena är 13 meter hög och den andra är 8 meter hög. Och så är det 112 torn som bevakar allt det här. Varje torn är 20 meter högt. Så finns det en valgrav, en djup valgrav på 5 meter också framför de här tornen. Och sen är ju då och murarna. Och sen är ju då även murar, förstås, ut mot vattnet. Mm. Det är en stad som det är ganska lätt att gömma sig Alltså, det går låsa porten och kura ihop sig. Ja. Och det finns ju då, ja det är en invik kan man säga på ena sidan av de här murarna. Och de har dragit en kedja mellan land och det andra sidan land så att säga. Och sen in i den där viken så kan ju de här försvarande fartygen åka då. Men inte de angripande, därför att då de hänger ju den här kedjan i vägen. Precis har... som i Game of Thrones. Ja. Jag får ursäk fortsätta. Ja. Ja, när de försvarar King's Landing. De ja. har ju snott hela... Nej är de inte snott, de har inspirerats av historien. ja. ja. Ja, hur som helst. Om, om man skulle belägra Konstantinopel så var det ju väldigt viktigt att eh, kunna skjuta från alla möjliga håll och kanter. Och det kunde man ju bara göra eh, om man hade tagit sig förbi den där kedjan. Och hur man bara såg ut med att göra det, det kanske vi kan komma in på senare. Men eh, Konstantinopel hade alltså 5000 försvarare enbart. Och ja. det är ju inte alls mycket. 5000 stridsföra män, så att det var väl allt från pojkar till gamlingar. Alltså det man skrapade ihop. Ja, fast jag tror att man hade kunnat skapa ihop mer. Den här staden har ju fått ganska mycket kritik i historien för att innehålla en massa fega och dekadenta människor då som inte längre orkar brysa om något annat än sina pengar. Ja, Okej, okay. men, men 5 försvarare? Ja, de var ju tappiga nog, det man ju säga. Och de hade sina murar till hjälp där då. så hade de fått lite hjälp, några hundra soldater från italienska städer så att säga. Både Genoa och Venedig hade skickat. Och Poven hade faktiskt ställt upp med 200 soldater också. För han tänkte sig att nu ska han väl ändå gå och ta sitt förnuft i form av bli katoliker mm. efter det här. Den 18 april, mm. då sätter ju människet igång med ett hejdundande bombardemang av de här murarna. Det är första anfallsförsöket då. Mm och det är också för att det första organiserade bombardemanget av en stad överhuvudtaget för ja. han var ju väldigt intresserad av artilleri ja han var ju artillerist själv den stora nya grejen är den här gigantiska kanonen som man har. den verkar ju väldigt otymplig ja den väger flera ton och den går bara av avfyra några gånger varje dag och då ja. är mycket hårt arbete men den är med. Den är imponerande ja, du har ju vägen kula på 620 kilo så gör det lite ont att få den i huvudet ja men som sagt, man kunde ju bara ladda den och skjuta över sju gånger om dagen och sånt där. Men man hade ju fler kanoner också. Och det här anfallet, den första stormningen där då, som är grum. Ja, det är ju himla skjutande och det är skrik av smärta och det är dånande tummer och skjutande trumpeter. Och det är farande pilar och stormstegar. Och försvararna häller ner en massa kokande olja på alla de här stackarna. Och dessutom använder man grekisk eld. Det är alltså... Vad är grekisk Jag läste i de här texterna. Ja. Men jag fattar inte vad grekisk el är. Det, man vet inte exakt idag heller hur man återskapar det här. Det var någon kluig människa på det är någon form av Men det är typ napalm eller? Ja, det går ju jämfört med. Ja. Det är någon sprutande vätska som brinner så att säga. Och det är inte alls lätt att släcka den här. Det hjälper inte med vatten liksom. Och, och det där sköt de på de här stackars turkarna som var anför. Och de raste sig ner i de här valgravarna. Det var väldigt djupt. Så Meshmet blev ju vansinnig när han såg det han, han satt ju där på sin häst med sin spikklubba och svingade och, och försökte heja på dem men det hjälpte ju inte. Så han har ju sagt efter det här anfallet att eh, ja, han hade inte kunnat... Till, även om 37 000 profeter hade talat om för honom att, eh, att de skulle stå emot och bygga upp de här murarna igen över natten då, så hade han inte trott på det Nej. Men det var ju bara lite bita i suräpplet och, och, och fortsätta då. Både han, hans pappa var en av de här som hade försökt inta Konstantinopel eh, tidigare. Det var ju fler sultaner som hade försökt med men ingen hade lyckats. Men eh, han gjorde ju ett par nya stormningar både den 7 och 12 maj så körde man på igen. Och det minerades ju och gräddes tunnlar under murarna här och... Men då kontraminerade ju grekerna och byggde ja. egna, eller, egna gångar. så sprang med folk liksom i gångarna och försökte skjuta på varandra- och hälla vatten och dränka varandra. Och och det som är stinkpotter slängdes under mark <laughs> samtidigt som det världens villiga alla ovanför. Så det är mycket som hände Ja, verkligen. Det är... Men en sak som är intressant kring det här är att- för jag har alltid tänkt att problemet när man gömmer sig i Konstantinopel bakom murarna är försörjningen- att det ska ta slut mat. Men det är ju tvärtom. Att eftersom liksom den osmanska den turkiska armén är så stor. Så är det ju de som får problem med försörjningen. Ja, så är det. Ja. Inte de som gömmer sig in i staden. Ja, ja. Nej, de, de klarar sig ju bättre faktiskt. Ja. Så Mehmet, han överväger att byta här till slut. Mm. Men blir ju övertalad av en av sina eh, pashor. Som det heter, det är en titel då. Mm att nej men det hade min son aldrig Alexander en gjort. han hade mycket mindre armé när han erövade hela världen och när eh, man där då tänkte jag att ja det har han ju rätt i det här, det här ska jag väl klara det här, ska vi ju fixa det här så är eh, det dessutom, han tog väldigt mycket på astrologi och då var ja. ju någon som har talat om för mig att stjärnorna pekar mot att den 29 maj den 29 maj som Robert Gustafsson hade sagt, då kommer det en dag ja. eh, och eh, så då slog man ju Igång ett nytt anfall Och innan man har gjort det så har man ju också lyckats då transportera en massa fartyg över land, ner i en å. Och liksom på bakvägen ta sig ner i den här viken bakom kedjan alltså. Nej, just det. Så helt plötsligt befinner sig en massa fartyg i den där viken. Och då kan mm. man ju skjuta och panna på alla murar från alla håll samtidigt. Och därmed måste de här stackars 5000 försvararna, som inte är 5 längre förmodligen med det här mm har ännu längre sträcka och bevaka. Det är flera kilometer och måste springa runt här och ha koll. Liksom. Så den 29 maj där då, då, då är ju läget hopplöst. Och man hade ju hållit en mässa den 28 maj i den sista kristna mässan som naturligtvis återigen på det mest patetiska och livfulla sätt i massa med källor. När kejsaren tar den sista nattvarden och folk gråter. Ja och kejsaren vägrar fly jag ska ja. gå ner med det här sjunkande skeppet ja. hellre. Ja, det gjorde han ju med. Faktiskt. Ja, vad man säga eh, så, Men i två timmar- även eh, den 29 maj så lyckas grekerna- stå emot eh, ganska länge. Och sen sätter ju- turkarna in då Och där är vi, då är det ju klippt liksom. Och särskilt när de hittar då en- de hittar ju en ingång- som inte grekerna har tänkt på att bevaka- verkar det som. En port. Mm. Som kallas för cirkusporten. Och då kommer det in 50 janissarier där- och sen- kan ju de hulla upp så att säga försvaret från ena sidan. Och då ja, då, då den stora plundringen sen. Ja. Och då var det nog lite panik där inne skulle jag mm. inte det, det tror jag också. Och det första han gör när han har vunnit staden är att han beger sig till Haga Sofia. Som vi nämnde tidigare. Och... Vist är det redan samma dag som den då blir avkristnad ja, men, och sen förvandlas till moské? Ja, det går snabbt i svängarna här. Ja. Först tror jag ju en ja, det är några timmars kanske en dag, en halvdags plundring och där ingen har koll på trupperna. Det liksom. hade kunnat urarta ännu mer än vad jag gjorde, men när han rider in i stan i Tyrum med sina visirer och passor och de här andra höga embusmännen. Eh, då lyckas man ju liksom få ordning på de här soldaterna som tar för sig av allt de ser. Ja. Och eh, återställer lite och, och Alltså det var en fruktansvärd plundring förstås. Man tog ju 50 000 greker som slavar och länkade ihop adelsmän med deras egna slavar och sen skingas de här över hela det turkiska riket som slavar. Mm. Och ändå så är det inte det här en värre plundring då än det var 1200-talet. För då fanns det mer de ett ta Och det gjorde sig av kristna förut också. Ja. Man... ja Men det var väl standard. Det var ju så man... Ja, förhöll så, sig till en var, erövrad var, stad, den plundrades och män avrättades, kvinnor våldtogs. Det var ju segerens segerns rättighet så att säga. Ja, det är fruktansvärt varje gång man läser om det, men det är bara en sorts historiskt faktum. Man kan ju tillägga då att eh, Meshmet eh, låter ju kristendomen finnas kvar i Konstantinopel. Mm. Och det finns ju fortfarande eh, en patriark. Patriarken av Konstantinopel, den, den titeln finns ju fortfarande. Just det. Och, och det undrar jag om, alltså det hade ju inte katolikerna gått med på kan du se några konsekvenser av det här datumet nu vad var det nu, nu kommer jag med ja, Det blir det det här förhöret igen som vi skulle komma ifrån, nej men det finns ju flera saker som händer, dels att då som du var inne på i inledningen att ett stort rike arvtagarna från det största, det mest klassiska riket genom alla tider, går i graven över en dag Nej, Konstantins ättlingar försvinner bort, någon gifts bort till någon släkting till Mehmed och andra försvinner. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det här startar ju igång med vinnissancen också. Ja. Från, vad heter det? Man saknar inte kon för spiltande tom. <laughs> och nu börjar ju europeerna helt plötsligt sakna det gamla hedliga konstantinopel. Och man börjar ju läsa en massa gamla antika texter som Platon och Aristoteles och de här. Och det här är ju på bland annat vetenskapliga upptäckter som i föder filosofiska tankar om Gud finns. För mm. det här med snurrar. Inte solen och inte jorden. Då är inte jorden centrum. Och då har ju inte Gud skapat jord, jorden som centrum. Och finns då Gud. Och klarar sig människan själv ändå kanske utan Gud. Och så börjar det här med förnuftet på 1700-talet att komma... Absolut, det jag, jag, jag försöker ju dra det här hela vägen fram till att, det, att de demokratiska värderingarna kommer under 1700-talet. Ja, det, då drar vi det väldigt långt ja. men visst, så är det. Men då ska jag dra nästa parallell ännu längre. Ja. Det här är den 29 maj, det är snart en månad kvar. Vad ska du göra den 25 maj? Vad ja, jag ska göra den 25 maj? Mm. Jag vet inte vad du är ute efter. Nej, det vet du inte. Ska du rösta... Ja, ska jag rösta rösta i eu valet ja. ja, på junilistan. Ja, jag tror <laughs> inte. Jag tror att det vart ja. på utan men själva grejen är att vi har ett EU-val. Ja. Efter att det här med Konstantinopel hände... Jo, det vad är ute efter nu nu kommer jag... ja men jag tänker att det är Europa, det småbråkande Europa tvingas ena enas kring en rädsla för det osmanska riket. Och den europeiska identiteten mm. eftersöks ju väldigt mycket här. Nu. Mm. Det är nu man börjar fundera på: Vad är Europa egentligen? Mm. Innan hade man inte använt begreppet Europa särskilt mycket. Men nu definierar, definierar man sig själv: då utifrån vi är inte som dem, vi är inte som turkarna, för de har den här islam som religion. Mm. Och det har inte vi. Men å andra sidan så är det inte mycket annat som förenar europeerna om vi ska värdiga. Nej, vi har en brokig historia. Vi har haft svårt att komma överens. Ja, det är ju hur många språk som helst och det är ju kulturer hit och dit. Och det är det som är krukset egentligen. Men EU som inte bildas på grund av konsert i Norden, det, det är ju på grund av andra världskriget. Men det har ju varit under... Några hundra år har det ju funnits en liten debatt om det här med Europa då alltså. Och vad är Europa? Och man har alltid mätt sig själva då i jämförelse med turkarna. Hade det inte funnits för turkarna, hade det inte varit för dem så hade inte Europa haft någon identitet överhuvudtaget. Då hade man inte haft någonting att jämföra sig med. Nej, det hade inte haft den identiteten du fick i alla fall. Ja, men ha, då är frågan då. Vad är en europea? Nej, för, jag vill bara ta upp det också att Lissabonfördraget 2009... Mm -hmm. Den eh, nämner då att Europa har en gemensam eh, ett gemensamt kultur och historiskt och religiöst arv att förvalta. Medlemsstaterna som ingår i EU har ju det. Mm. Men de kan inte definiera riktigt vad det här ska bestå i. Nej. Och det här blir ju det blir ett jätteproblem eh, egentligen om man inte kan göra det. Och sen, det, det är en otroligt ironisk kullerbytta om Turkiet skulle komma med i EU. Vilket det har varit snack om. Eftersom det är utifrån dem som man då som sagt har tänkt att vi är europeer. Sen kommer de med, de är också europeer, vilket de är enligt många definitioner fast inte enligt EUs än. eller något. <laughs> ja, det här kan bli riktigt inverklat. Och sen ska man ju säga att EU är väl inte definitionen av att vara europeer? Nej, nej, det har du rätt Eftersom så. en norrman skulle kanske se sig som europeer men inte som EU-medlem. Mm. Ja, det är ju helt sant. Men det går ju inte att definiera vad nu är, det är det är, där Nej. är problemet bara. Ja. ja, det är en kittlande historia, belägen om Konstantinopel. Och på tal om Lissabon ska vi då förhålla oss lite mer till Portugal, får man väl säga. Men nu pratar vi om Lissabon. Lissabon för dagat. Ja, just ja. Ja, ja just det. Så jag fick nästan till en övergång där. För att... <laughs> Vad dum jag känner nu. Nej, det ska jag. inte göra. Jag tänker på Angola. Angola det ligger på Afrikas västkust. Söder om Kongo, norr om Namibia. Det har stora naturtillgångar, men det är ändå ett otroligt fattigt land. Rätt glesbefolkat, 12 miljoner bara 4,5 miljoner bor i huvudstaden som heter Luanda. Och det officiella språket i Angola är portugisiska. Och det är omöjligt att redogöra för Angolas historia utan att förhålla sig till oss portugiserna. Ja, det går ju inte den, den, den är ju så intimt sammanflätad med Portugals historia så det går ju inte att prata om i alla fall inte mig vetligen hur han på något annat sätt Nej, eh, precis. Ja, man kan, kan naturligtvis prata om den kultur och den civilisation som fanns i de här delarna före kolonisatörerna anlände. Och anlände det då gjorde de under 1400-talet. Portugiserna var ju tidiga ut ur startblocken när det gällde kolonialisering. Eh, Henrik Sjöfararen skickade iväg båtar till höger och vänster. Och en av dem landade 1482 och förklarade Angola portugisiskt. Och Portugal tyckte Angola var väldigt härligt att ha... ...för att plocka slavar från De plockade slavar från Angola och skickade dem till Brasilien... ...där man hade stort behov av arbetskraft. Och Brasilien är ju också en koloni då. Ja, och precis. Det är ju också portugisiska som pratas. Ja, det är ju... Brasilien är ju också ett otroligt fascinerande... ...det är 120 miljoner i Brasilien... Det är ett fantastiskt stort land. Ska vi hoppa in på 1900-talet direkt här? Ja, jag vill bara ta om vägen via Berlinkonferensen. Ja, okay. att man, De europeiska makterna träffades i Berlin i mitten av 1880-talet- för att diskutera vilka delar av Afrika ska egentligen tillhöra vad. Och då erkände Angola som portugisiskt. Och det är egentligen först efter det här som portugiser börjar strömma till Angola- för att bosätta sig där- och de, det, precis som Storbritannien och Australien, det var fångar, fattiga bönder och människor som inte hade någonting kvar i Portugal att leva för. Som skickades till Angola. I samma vad som slaveriet avskaffas också. Eh. Ja, fast det är ju bara en... och ja, det är bara lite... Omskrivningar för hela tjänstesäsongen. Har man tvångsarbetare? Vad, ja. vad är skillnaden egentligen? Ja, tvångsarbetarna fick ju en minimal ersättning för sitt arbete. Men... Ja, det är ju ytterst tveksam till om de fick. Men, ja. eh, men de, de kanske fick det på pappret. På något sätt. Ja, på, de verkar ha haft bedrövligt tvångsarbetarna, kanske sämre än slavarna. Just det. Nu är vi inne på 1900-talet då. Eh, Antonio Salazar. Ja. Tar ju makten 1926. Nej, men bildar en militärdiktatur får man väl kalla det. Det kan man väl kalla det. Ja. Han har ju sagt, jag tror inte på allmän rösterhet jag tror på hierarki. Och, och det var ju det. <laughs> det är och inga visor. Det det Portugal var uppbyggt på sen också ända fram i modern tid. Efter andra världskriget egentligen direkt efter och hela vägen in på 60-talet så pågår ju den koloniala frigörelsen. Nästan alla europeiska länder släpper sina kolonier man gör det av ekonomiska anledningar det är ganska dyrt att ha kolonier och liksom ha en militär och polisiär verksamhet där och man gör det därför att ideologin i västvärlden har vänt så att det inte längre är helt ok att ha kolonier Nej, många av de här kolonialfolken som kämpade för, alltså de som bodde i de här kolonierna mm. de talade om för fransmännen och i synnerhet fransmännen då, till exempel. <laughs> ja. Nu vet ju ni efter andra världskriget hur det känns att vara ockuperad och erörad och mm. styrd av någon annan. Hur skulle det vara om ni släppte oss här nu? Ja. <laughs> och eh, det var ju samma med belgarna där då, som också hade blivit erörade till exempel. Ja. Och hade Kongo. Precis. Men Portugal som hade Angola och Mozambik och fler kolonier, de var inte alls råda av tanken att släppa sina kolonier dels då för att, ja som den beskrivningen av Salazar som du, du hade han var ingen man som trodde på mänskliga rättigheter eller på liberalism överhuvudtaget och dessutom var Portugal fattigt i sig och försörjdes mm. till stor del av den koloniala verksamheten. De var ganska beroende av, av de här kolonierna mm. Och man hade ju plan på att man skulle bygga den nya staten som man kallar det Och i den portugisiska världsbilden där kolonierna inte var kolonier. Utan de var ju provinser, ja. en del av Portugal. Eh, där var de mycket viktiga och då kunde man ju inte släppa dem här som helst. Så eh, samtidigt som alla andra egentligen släpper sina kolonier. Kanske modvilligt på en del håll. Så eh, väger ju Portugal att göra det. Ja, man kan ju säga att det är mitt under brinnande kallt krig så både Sovjet och USA ju överens om att Portugal borde släppa sina kolonier. De fördöms ju av FN för det. De flesta är ju ganska det ja. utom Portugal. <laughs> Precis. 1961 då, då kokar kitteln över. Det är ett uppror på portugisiska plantager som möts från portugisiskt håll med absolut total vedergällning. Byar bombas och det slaktas vilt omkring. Portugiserna är framförallt ute efter det som de kallar för assimilados, afrikaner, som antingen har lärt sig läsa eller som kommer från mixade hem, mulatter, om man kan använda det ordet. Mm. Eh, och det här är ju starten för ett 13 år långt befrielsekrig. Ja, och eh, under det här befrielsekriget så kommer ju att inte vara en enda eh, motståndsrörelse. Nej, nej, det, det är det, trill, det är som är jag. kruxet här. Ja. Nu ska vi... Eh... Kanske jag ett snabbt hopp fram i tiden här och berätta då att det har ju pågått krig i Angola fram till 2002. Ja. Och man blir befriad eller man ska kalla det från eh, Portugal 1975. Ja. Så de här, eh, det blir framförallt två av de här rörelserna som kommer att kriga med varandra väldigt mycket under, eh, från befrielsen och framåt. Alltså. Ja, det var varit inbördeskrig sen. Ja sen, ja, sen alltid. Och då, man kan väl nämna lite grann vilka de här är. Ja, nu får ni ha papper och penna där för det är snarlika namn, framförallt på två av de här. Dels har vi den stora av dem nu, som heter MPLA. <laughs> du inte när poddlyssnare sitter redan med papper och penna här och verkligen antecknar vad som händer? <laughs> MPLA, den är sovjetstöd. Den ja. är stor i Luanda. Rätt... Luanda är ju huvudstaden då. Precis. Rätt många som är knutna till den har lite bättre utbildning. Den är etniskt blandad. Är det något mer man ska säga med MPLA? Det är ja. den som sen blir regeringen också. Ja, precis. Och de, de blir ju en enparti. De gör ju det här till en enpartistat sen. Ja. Under ganska lång tid. Ja. Sen har vi FNLA som är den första av de här ja, motståndsrörelserna som inte är MPLA. Och... Den stöds då av Kongo, grannlandet i Norge, där den nya diktatorn. Mobutu... Går omkring med en leopardskinsmössa och är totalt jätterovgirig i sitt eget land. Men han kan tydligen kosta på sig att stödja FNLA här också lite grann. Precis, den är störst i norra Angola. Och, och Mobutu har ju blivit tillsatt mer eller mindre av CIA för förrigt kan man väl säga. Ja. Och för, för öga förvånande så stödjer då USA. Också FNLA, ja. Och Kina också. Ja, och det är du... ju konstigt att Sovjet och Kina väljer olika kort här i Angola. Fast nu, alltså Sovjet och Kina tål ju inte varandra på den här tiden. Får man ju komma ihåg. Fast de har samma ideologi. Mm. Så ja, visst, det är... men det här är ju maktpolitik då. Det är det som jag sa i början, jag tycker det är intressant. Och det är, ibland så spelar det ingen roll vad det är för ideologier. Man kan finna sig på samma sida som en väldigt konstig person. Till och med du kan finna dig på samma sida som en vaktmästare plötsligt. <laughs> <Ja>. <laughs> så att, alltså... Det, det kan hända grejer i politiken. Ja. Här var det då USA och Kina på samma sida. Sen har vi då den tredje som kallas för UNITA. Ja, precis. som kommer att Den växer ju fram ur FNLA och i slutet så kommer ju UNITA vara... Det är ju den som fortfarande är den andra stora rörelsen. Det är ju MPLA och UNITA som fortfarande strider i. Mm. Även om det är fred nu, men det är ju de två motståndsrörelserna i vet du, vet du vilka det var som... Hur Unita kom till världens kännedom överhuvudtaget? Nej. Egentligen? Nej, det vet jag vet inte. Expressen Är det hade sant? en artikel den 22 december eh, 1966 tror jag var. Då var det en eh, journalist som hette Enmark som hade träffat eh, TV och de här vice-ledarna för Unita. Mm -hmm. Och de hade också kontakter eh, under den här tiden mellan 66 och 69 eller 68 med den socialdemokratiska. Partiet då, och man hade skapat en massa kontakter. Många av de här från Unita hade ju studerat i både Lund och eh, Uppsala. Och man var ju väldigt engagerad i Sverige i att stödja sådana här befrielser-rörelser. Nej, ja, just det. Men man var ju inte säker på vilken man skulle, vilket kort man skulle spela på, riktigt, så att säga. Nej. Så, men i början så var ju Socialdemokraterna. Pierre Choury, den här kände diplomaten som har varit, jobbat för FN och alla möjliga institutioner i världen han träffade ju den här Jonas Savinby som är ledare då för UNITA, Unita. Ja. han har ju sagt då att han var ju en övertygande personlighet och han har beskrivit som civiliserad och då måste man ju tänka ha i förhållande till ja. någon annan då han, och det är ju drivkraften i UNITA-freden 2003 kom ju som en följd av att MPLA-styrkor dödade som vi är Men Unita får också sen stöd av eh, CIA och USA, ja. men jag tror att Sossarna eh, och Sverige som var då neutralt land på den här tiden såg Unita som en bra mellanväg eftersom MPLA stöddes av Sovjet och FNLA av USA. Mm. Och då tänkte man sig nog kanske att ja men Unita kan ju vara en variant att gå på här. Men vi gillar ju de gyllene medelvägarna. Ja det visade ju sen att de kanske inte var en gyllene medelväg <laughs> för de tog ju kontakt med alla möjliga. Det var inte bara Sverige utan även Sydafrika ja. och fick hjälp av apartheidregeringen där mm. som hela världen hade allergi emot. Ja, precis. Det var ju ett problem för UNITA också. Ja, man vill säga det också då att Socialdemokraterna övergav ju UNITA sen också och mm. satsade på MPLA istället. Ja. Portugal tvingas ju släppa det, därför att, alltså det har ju Armenier hur dyr som helst i Portugal. I slutet av 60-talet lägger de 40% av sin statsbudget på militären. Alltså de har ju i procent räknat så har de flest soldater i hela världen ja. till, efter Israel då. Ja. Det här kostar ju 14. Ja, för alltså, Portugal. 40% är ju en vansinnigt stor summa för att betala. Och 25 april 1974 så störtas den. Ja, Salazar har blivit av eller har ju dött bort redan då. Men hans regim blir avsatt. Nejlika-revolutionen. -revolutionen, ja. Folk i Portugal gav nejlikor till soldaterna för att de inte skulle slå tillbaka så att säga, mot folket. Och På tal om så. poetiska bilder. ja och på tal om något annat poetiskt jobb. Mm. Vad är det för datum idag när vi spelar in det här? Det är 25 april. Idag är 40 år sedan den eh, diktaturen i Portugal föll. Ja. Så de har varit eh, en demokrati i 40 år kan man säga. Ja, nu känner vi historiens vingslag ja, de här. Ja, har flaxat förbi här liksom. Ja, härligt. Härligt för portugiserna framför allt skulle ja. jag vilja säga. 11 november 1975 har man bestämt att då... ...är Angola självständigt. Därför att efter regimen faller så släpper Portugal sina kolonier. Men man vet inte riktigt vem som ska bilda regering mm. i Angola. Situationen i Luanda skildras då av Richard Kapuscinski... ...en polsk journalist som är på plats i Angola för att beskriva. Och situationen är väldigt konstig eftersom portugiserna vet... Vi ska härifrån och nu jäkla gäller utan med enda pul som vi någonsin har haft här. Ja, precis. Och det finns ju någon sorts intressant sjukkoppling till när turkarna eller när eh, de kristna korsriddarna tog Konstantinopel. När det är erövarna som plundrar. Mm. Därför portugiserna är på sätt och vis erövrar i Angola, kolonialmakt. Och nu ska de plocka med sig allting därifrån. Ja det, här, det är ju väldigt livfullt återgett av honom i det här men eh, nu får man ju komma ihåg här att det här är människor som har bott i Angola hela sina liv. Ja. De har alltså investerat hela sina liv i, i åkrarna nere i Angola och de har byggt ut, upp hus och har ett liv där och jag försvarar inte alls kolonialmakten men de människor som bodde där portugiserna de... De hade ju ändå allt de ägde ville de naturligtvis ta med mm. sig. Och det blir ju en mani, en hysteri i Luanda när det gäller att bygga lårar. Mm. Alltså, här... ja, man bygger alltså stora trä Alltså promer eller vad man ska kalla det. Man, mm. man bygger stora släp till skeppen av trä, stora lådor. Mm. Så man fyller med allting. Man fyller dem med familjefoton, man fyller dem med soffor. och, det... och... Ja, Men alltså allt som man någonsin hade haft. Det sa man ju också uttryckligen att man... vi ska inte lämna en enda grej kvar eh, när vi dör ifrån. Nej, eh, många familjer. För det vill man inte. Nej. Och, det blir någon sorts. Det är svårt att granska sanningshalten här i Kapuscins reportage. Men han är ju där på plats. Och han beskriver att det, det är en mani. Det enda man pratar om är sina lårar. Och hur man bygger dem. Och de fattiga bygger lite sämre. De rikare bygger lite vackrare. Och, mycket vackrare. Ja, mycket vackrare. Och ur stenstaden växer en ny trästad upp. Mm. Och så sen en dag så seglar de iväg. Och lämnar allt. Under tiden som allt det här pågår så... Håller FNLA på med en, en, ett anfall norr ifrån va? Samtidigt som ja. Sydafrika och Unita håller på att trycka på söderifrån. För, för det är ju då att MPLA är ju någon sorts sittande makt. Men FNLA har ju den här om man hinner fram till 11 november... Mm. Så blir det ju de som får bilda regering. Så det är lite tävling här ja. fram så att säga. Och där har de också en sån sak att de är kopplade till i regimen För de kan inte ta för mycket hjälp av Sydafrika. Det skulle Nej. vara bedrövligt om sydafrikanska styrkor tog Luanda. Det skulle inte se snyggt ut. Nej. Så Unita hade ju satt sig själva i en knepig sits där. Ja. Men som sagt, portugiserna när de seglar iväg ut på Atlanten där så är det ju en enorm skada av fartyg med alla de här trädbråmarna. Och sen delas de... Eh, tre stycken eh, liksom, av den här stora flottan åker iväg åt Portugal och Lissabon, och en annan eh, del åker iväg mot Brasilien. Ja, och den tredje åker till Kapstaden och Sydafrika. Ja, precis. Det, det är någon sorts. Det är också poetiskt på något sätt. Eller, ja, det, nu låter det som att det är vackert. Det är sorgligt också. Ja, det är sorgligt. Och kvar finns den här barskrapade staden, och kvar finns. Ett Angola som förvisso är fritt men som går bara tumult och kaos till mötes. Ja, och kalla kriget kommer ju att påverka det här ganska mycket sen. Ja. Vem som stödjer vem och, och fram och tillbaka. Det som är intressant är då att det här konflikten i Angola överlever ju kalla kriget. Och mm. MPLA, de överger ju Sovjet. Och, mm. Eller överger Sovjet, de, de blir ju inte kommunistiska i längden. Mm. Utan de byter ju ideologi. Och nu numera har de väl knappt någon ideologi. Nej, De är precis. bara allmänt korrumperade och sådär. Jag vill eh, nämna en grej här nu som är en liten spaning eller vad man ska säga. Ja. Eh, hur tror du Portugal Portugals och Angolas relationer idag? Nu kommer jag med en retorisk fråga igen, men den här retoriska frågan är inte säkert du kan. Nej, men jag, den är ju laddad. Är den där? Nej, jag, jag vet inte. Nu ser ju du som att du har svaret där. Jag... Det enda jag kan svara med en anekdot är att en kollega till oss som pluggade i Lund hamnade ju på en fest när det var fotbolls-VM. Jag kommer inte ihåg vilket år det var Portugal mötte Angola. Ja, okay, han ja. kom in och var vilken konstigt tryckt stämning det är här. Han är från Angola, han är från Portugal. Ja, ja, okej. Okay. Det har ju hänt lite grejer. Man kan kalla det här ett postkolonialt rollbyte. Mm. I Angola finns det ju fullt med oljetillgångar Vilket portugiserna hade uppmärksammat för att ja. när de fanns där Och även en massa diamantgruvor Och det har så varit att, att kort lägga till att MPLA, det är de som har suttit på oljan, Unita har suttit på ädelstenarna Som har lyckats finansiera sin egen verksamhet med hjälp av mm. naturtillgångarna Sen hände 2008 och finanskrisen mm vilket, ja, Portugal var ju inte ett av Europas rikaste länder från början Nej, verkligen det inte. försjönk ju verkligen här nu då. Mm. och nu har ju alltså presidenten i Portugal bönat och bett till Angola att investera mer i Lissabon det i Portugal. och det finns alltså portugisiska företag, 3000 stycken i Angola ja. och eh, multimiljonärer från Angola investerar i Portugal i, i telekommunikation och det är media och det är massa sådana här branscher Alltså, Angola är ju Portugals fjärde största exportmarknad efter Tyskland, Spanien och Frankrike. Och det här, här ser man ju då hur, hur motvilligt kanske, men hur tätt sammanflätade mm. kolonialmakterna blir med sina kolonier. Och det måste ju vara extra tydligt i, i det här fallet, tror jag. Ja, verkligen. Alltså, ja, för det bor ju, det, dessutom så flyttar ju alltså fysiskt en massa portugiser till Angola. Nu? Nu. Jaha. De, alltså de här arbetstillstånden som man utfärdar för portugiser i Angola. De, är, de var 156 stycken tror jag, år 2006. År 2010 var de i alla fall uppe i över 20 000. Så det är en raketökning. Ja, det är ju så det åker massor av portugiser tillbaka till Angola. Men nu är de ju inte kolonisatörer utan nu får de ju vara glada och att få jobba här någonstans ja. och få en lön. Så det, var det är en riktig skiftning i maktrelation mellan ja. de här länderna på ett mycket spännande sätt. Det hade jag ingen aning om. Min research slutar 2002 när... Mm. Men nu är jag samhällslärare också. Ja, medan <laughs> en annan bara sysslar med historia. Ja, fantastisk berättelse. Överhuvudtaget, ja. Jag tycker ja. det är fascinerande med historia och nutid på mm. <laughs> samma gång. Då ska vi avsluta med att göra debut för den historiska hatten. Och det här är ju så det är så spännande så jag håller på att spricka här. Ja, det tror du. Ja. <laughs> så här då, att man kan säga att historien har ju framförallt traditionellt sett varit byggt på berättelsen om eller framstående briljanta människor och stora, stora skurkar. Mm. man har hetat en store, Karl den store eller man har hetat den förskräckliga eller Kristian Tyrannen. hjälte eller skurkar helt enkelt. Hjälter eller skurkar. Och så. då ska vi nu vara sin lapp här och vi har ju alltså utsett 14 stycken människor. Jag vet inte vilka jobben har valt och han vet inte riktigt vilka, han vet inte vilka jag har valt. Det här kan bli vilka som helst och så ska vi då försöka utse en som hjälte och en som är skurk. Ja, vi ska hissa och dissa. På något sätt, ja. Och då kommer det ju vara självklart att det kommer att vara förenklingar här det måste man ju säga att, ja, det här är och det är ganska jag. självgoda när vi tror att vi kan utse eh, någon här mm. och det här eh, speglar då den vignett som vi ska ha till det här eh, som inte du känner till alls Nej. som jag har förberett här eh, då är det så att det finns ju lite folk som håller på med historia som eh, jag tycker om de här herrarna båda två vill jag bara tillägga men eh, Herman Linkvist har ju blivit anklagad ibland för att förenkla lite grann och sådär och Edvard Blom, den här mathistorikern, som är en stark och fantastisk person på många sätt. Särskilt när han sitter i en fotölj med ett glas calvados framför en brasa och porser. Det är mycket massa och mycket hår på den mannen. Ja, så är det. Och så säger han lite såhär nonchalant att ja, det är som att det här som Herman Linkvist skulle göra. Och då är han lite självgod när han säger så Nu spelar vi vignetten tycker jag. Ja Jag vill ju bara förklara vad det handlar om. Den är ju mycket kortare än vad min eh, vederösa är för den här. Men då behöver man inte förklara det här vidare i framöver, utan då kör vi bara den så att säga sen. Sopaderi, det rullar gål. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Linkvist. Men, men, men, är... <laughs> men det finns i alla fall koppningar. Vad, vad säger du? Lysande, jag är, jag är mållös Har du gjort den själv? Du har inte särskilt höra tankar av mig Och teknik, det har jag Det är klart jag har gjort den själv jag Vilket rått skratt Ja jag verkligen, tycker jag får kammat in ja, det lite Okej, okay, nu ska vi dra här Oj, oj, oj jag se här. Vem har du? Vad har du? Jag har Vlad, den tredje Dracula Oj, okej okay. Ja, det här kanske inte blir så svårt ändå. Jag har den, hel... den heliga Birgitta. <laughs> Okej. Okay. Nej. I det här fallet får vi då utse att Vlad Tepes, mannen som spikade fast sultan... Nej, inte sultanerna. Sultanens utsändes turbaner i skallen. Ja. Jag utser honom till skurken här. Man kan ju tillägga lite grann här känner jag då att han, han tyckte om det här med tortyrmetoden överhuvudtaget. ja. Han gillar ju att påla folk mm. sen man sätter upp dem på ett spett helt enkelt. Det här gjorde han ju med 20-23 000 turkar vid, när Osmanerna anföll en gång. Och eh, satt åt middag runt omkring nu där skrek och hade sig. Och, men hur kunde han slå tillbaka 23 000 man? Alltså hur stora och med hade Vlad Tepes till sin Ja han var väl effektiv på något sätt. Jag mm. kan inte säga exakt hur stora men han hade. Men han gillar ju att halssugga folk och de skulle kokas och strypas och Ja, Brenna och har Han hade ju en stor fantasi i det här. Och det är väl därav den här te, alltså myten om Dracula kommer ifrån då. Ja. Vad man ska säga om den heliga Birgitta, lite hundan riktigt. Hon den är... heliga Birgitta är ju framförallt när det gäller svensk... Ja, hon är ju den stora svenska helgonet. Eh, mor till tårarnas... Ja, vad heter han? Nu har jag inte jag det här färskt i minnet. Men hon... Hon gråter ju och gråter och gråter och räddar sin son, en syndare, från helvetet. Vad har det, här med, vad... det är ju hennes mirakel. Mm. Eh, men hennes, hon håller ju till i vadsten och hennes klot klotter... Hennes kloster? <laughs> ja, och klotter. De klottrar ju mycket <laughs> nunnorna på papper. Eller oftast. Eh, det är ju otroligt viktigt i svensk språkhistoria. Men hon hade ju bara en massa... Hade hon riktiga syner tror du. Det här måste man ju nej, försökt jag absolut analysera. Nej, det, nej, jag tror inte. Även, hon kanske hade någon tumör som gav henne syner i så fall. Men det är klart hon inte hade riktiga jag, syner. Lutte och de här tog du inte heller på nej. nej. senare. De har ju kallat hon, henne för galen och allt möjligt. Ja, men Helia Birgitta lyfts ju ofta fram som en författare. Alltså hon, hon mm. är ju... I alltså, kon är... konkurrensen med Dracula känns det ändå som att hon blir en hjälte. När, hade du något datum på Helja Birgitta? Uh, ja, hon lever ju på 1300-talet. Ah, 1321-1370-talet. 1300, ja, då är de inte riktigt samtida, men nära är en på. Ja, då får vi utse Dracula Vlad Depes till ja, The Bad Guy. Han är onekligen, utan någon diskussion än, så här känner jag. Och Helja Birgitta, vad kan man säga om henne? Helgon, moder, kvinna. <laughs> Epileptiker Epileptiker. <laughs> Epileptiker Tummen upp till Elia Birgitta Ja eh, och ja. Har du något mer? Nej, jag tänkte bara påminna om våran hashtag ja, jag Histpod hade tänkt, Jag tänkte säga det, tummen upp till Elia och Tummen upp till ni som har lyssnat på det här avsnittet mm. Hashtag histpod Eller histpod som jag väljer att uttala det På twitter Historiepodden snablaoutlook.com och Brumina. kolla upp Facebook-sidan också kolla tycker Kolla upp Facebook-sidan. Vi vill ha fler som går in och tycker om den. Nu blev det här ett långt avsnitt men det gör inget för det är två veckor till nästa. Ja, och vad vi ska prata om då det vet vi inte. Det återkommer vi om. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej med er. Tack, tack. Hej, hej.